Horeko pantailari begira pasako ditugu hurrengo binutuak Facebook, MySpace20 Sare soziala dira oiek, zare soziale begiratuko diegu, asteko datu batzuk, nagore telleria, nagore, hola, egunon Egunon, ba, zareko interakzio talde hauek, ikero eta indartxio hau dira Ta datu bat ematea reno esango dugu, Facebookek Egun da barroita mar milioi erabiltzaile dituela munduan Eman berriz datua? Eunda berrogeita mar milioi erabiltzaile Facebookek Bai, konparazio bat egiteko izango litzake Espainiako biztanle guztiak hartu mm -hmm. Frantziako guztiak hartu Eta Erresuma batuko guztiak hartu txikita mm -hmm. eta Haundi gusti Eta guzti-guztiak erabiltzaile bagine bezala mm Horain -hmm. dela la urte sortu zuen Facebooka Mark Zuckerberg izeneko gazte batek Harbarko ikaslea bera Universiaeko ikasleen liburuska moduko bat egin zuen eta ba, ideia hori hartuta, sarera eraman, eta jendea gehituz joan da. zuten gaztelera, frantzesa eta alemanierazko berzioa, eta egunean zeireun mila erabiltzaile gehitzen dira sareontara. ontara. Espainian ordea hordea, konpetetzi latzatera zaio Facebooki. Facebook -e. Bai, 20. 20. Datu zehatzik ezin da eman e, bien arteko konparaketa egiteko batak google bilaketak bilaketak hartzidituelako kontuan, eta besteak ez. Baina nerabeak benetan liliuratu dituen sarea da. Datuek sate dute, amar nera betik zortzik, tuentian perfila abukatela. Eh? Facebook sarea berriz, elduagok erabiltza dute. Hipotekaren belaunaldikoek, sangen ezak egoi, tamarreti egorakoek. Eta tuentia berriz, ba, besapean mugikorra eta emepeiruarekin jaiotako erabiltzaile. lehuek. Uh -huh. Hauetako batekin hitz egin dugu Aihara Hernande da bera, hogei irto ditu, eta galdetu diego, tuentia egunean zenbatero begiratzen duen. Ordu ordenero, ba, begiratu. Basta, <laughs> bai, tontakerea jartze dituzu askenean o zaude lagunakin onduan eta jartze diozu Pues ez dakit, liburotakian zaude Eta zindezu hitz egin Orduan jartze diozu e, pues Aspertutanago, ez dakitzer, da bakitzer Eta orduan pa, ez, ikuste diozu Bera farrezka dagola gola, hola da Eta azkenean esate zu, ba begiratuko dugu Begiratzen dugu eta, eta komentarioa Bai, bizo daukago, nik ustez gehienak. Ba egiten dezu, agian bos minutu. Bos minutu egoten zera eta gusten dezu. Baino gero, karo, ikusten dezu, zure laguna farrezka dagola, eta zetizu, begiratu, begiratu. Begiratzen dezu eta komentaria. Ta, irazten diozu, beste bos minutu eta eskenian, ba, bi hor egunero agian, bai. Eta gainera jartze du duentian, adiridez daukazu, ba, bestea, no hartu den azkenengo aldiz ikusteko aukera. Ta, jendia normalian dira, pues, ama bos minutu, edo online. Nik esabut zaitu, nire lagunak, beti hau edo online, edo... Gehienez bi ordu edola. Pasada data. Bi ordu eta ama bi ordu direnean da, pues lo da golako ta ematezu zerbait, ez monoa edo, ez dakit, bai. Bai, bai, pasada data. Baina ez ni bakarrek onen laguna bakarre eta orokorrean. Online zer da beti edukitza fisztuta. Bai, hori da. Mm. Irudikatu dugu liburutegian aurrean beste lagun bat, itzik egin ezin, eta biak tuentziari begira. Bueno, bagari batean, alboko postita pasatzen zitean bezala, orain, hortatilean mezoi aztean diotean. <laughs> Hora koztor, bai, gainera, liburutegian kafetegian, toki guztitan daukatea uniberziadean, uifisarea, eta anez palimada, etxe batera iritsi, eta inguruan, e, behemez ba, hortzi, hogei ezabalduta igual 14tik 21 urtera bitarteko norbait daukanak seguru badakiela sarta sari garen mm -hmm. Etxera sartu ta lehendabiziko baldera konektatzeri bal daukat esate dute Aha. eta begiratu ba ea zerbait berria badaukaten facebooka esan dugun moduan helduagoek erabiltze dute eta hauetako batentsungo dugu aider ganboa interneten aditua gainera Euskal Herriko Unibertsiaeko irakaslea eta berak ere erabiltzen du Facebooka eraztartarako. Nere lagunekin eh, kontaktuan egoteko, bat, lanerako erabili erabilizandu daitere, badazkateri laneko lagunak Facebooken eta gila zan ba, oso erabilgarri egitzen zaitzen denbora guztian dakizu pertsonarik dundagoen, leheno, jo askotan kanpoko lagun batzen uen eta behar bada urtebete berarekin ditzen gabe eta zenekien ezer pertsen horren gainean eta zan pereza, telefono behitzea edo Eta modonetan, denbora guztian duakazu du, jende dana lokalizatua. Gainera, askenean, e, askotan ezaten dute, olako osaretan, zure badatuak batatuak hartzen Hori Bori, pos, askenean zukor jartzen ezun nahi dezuna. Etzalde behartua, ebalen berezu ba oso datu gutxeman, gutxematen dituzu, eta gehiago man ebait duzu, oza, askezara, ba nahi dezun, zure informazioa perfila... E, Modu honetan, pobadakizu jendea doa jartzen, zer dagoen itaien, argazkiak, ezentzo diren beren planan oradoan, nonik dato, eta oso norago ta gero bestaldere jende berri asko zagutzen duzu. Aspaldiko jendea, ez ikastolan zurekin ikasitakoak, ba, askotan galduta euskaraz bistas, ja bakoitza punta baten bizitzen eta sorpresa asko haso dituz Facebook bidez. Ba la gente zagunaba iba patean, e, ba gonbidapena e, mate dizute. Ai ama, tau, igual urtea ke jakin gabe, eh? Jakingabez. Eta batanerora saltzen da, igual ka izan da eta Está bueno, deretako osona dago. Mhm. Bilaketak egin daitezke, izena bizenak sartu eta ateratzen dira izena bizen hoiekin, ba Facebooken daudenak, uh -huh. Zu aurrez ja erabiltzaia bali mazera bai. Beraz, e, urtea dira alako estu dala ikusi Ea hemen dagoen Ea Facebooken dagoen, beritzena jareta eta berra da zalduliteke Bai, orduan bialtza diozumezu bat, e, ara gaitu nahi zaitut, nire laguntaldera eta berak erantzun bai. dezake babai, ba, edo, edo ez Eta gertatzen dira gertatu beharrestutenak, kasualidadeak, kointzidentziak, nasmenduak, eta batzutan, hortik sortutako li ere bai kuriosoa da, nire lagun bat, uniko lagun bat, ezagutuzun bere mutila dana duentian bidez. Ba, berak bilatzen zuen neska bat, eta hau agregatuzun, ba, pentsatzen zuen neska hori zala. Eta azkenean etzan, eta, posori, itza egiten hasi ziren, ez bidez, eta...